Katti Radio on nyt jalkautunut ja tämä on meille todella suuri tapahtuma. Me ollaan ensimmäistä kertaa studion ulkopuolella tekemässä ohjelmaa. Ja missäs muualla tietenkään kuin kissanäyttelyssä. Tallinnassa kassi järjestetään täällä Kristine Sporttihallioa. Sportihall, ja tulimme tänne katsastelemaan, nyt meillä on ihan hienot vehkeet, millä me tehdään, tehdään että Katiradio on päässyt pikkusen eteenpäin näissä hommissa. Ja meillä on tässä ensimmäinen haastateltava kaija -Leena Laakso. Mä tulen Tampereelta Suomesta. Suomesta, sun on pitkä päivä tänään edessä. No joo, kello yksi oli herätys ja 325 kaksikymmentäviisi kotipihasta ja tulimme Helsinkiä lautalla yli. ja ensi yönä kahden jälkeen ollaan kotona takaisin. Sä et nyt Tallinnassa? Ei, tällä kertaa me käydään vaan tää yksi päivä. Mulla on siellä pentyjä kotona, niin mä en saanut oikein sitten hoitoa. Tai en raski jättää sillä tavalla, että halusin olla vaan tän yhden päivän. Me kuultiin tosiaan, että täällä on jopa 70 prosenttia on näistä osallistujista suomalaisia. Että... Tämä on ihan mielenkiintoinen fakta, että mikähän siinä on, että nämä vetää sit niin paljon suomalaisia. Onko tämä kasvatustoiminta ja näyttelytoiminta Suomessa sit jotenkin niin vielä suositumpaa kuin Virossa, mitä sä luulet? No, Suomessa on todella paljon kasvattajia ja toiminta on virkeitä, mutta kun tiettyihin titteleihin tarvitaan ulkomaan serti ja se pitää hakea Suomen ulkopuolelta, niin Tallinna on aika luonteva paikka tulla, koska tänne on kuitenkin helppo tulla. Ja, ja täällä on aina suurin osa suomalaisia. Että nytkin mitä me katsottiin, niin täällä on varmaan toista sataa ja sitten muutamia muita maita, että täällä on aina eniten suomalaisia näyttelijäasettajia. Okei, toi on mielenkiintoinen pointti. Tuli mulle ihan uutena. Että tosiaan tosiaan toi, että tänne on niin, niin kuitenkin helppo Suomesta tulla, että täältä on helppo hakea sitten se ulkomaan sertifiointi. Hei, sä voisit kertoa meille tosta kasvatustoiminnasta vähän enemmän, niin kuin yleisemminkin. Että mä luulen, että meidän kuulijoita varmaan kiinnostaisi tosi paljon ja me ei itsekään olla tosiaankaan mitään eksperttejä tässä. Että tota, aloitetaanko vaikka siitä, että miten, minkälainen on sun historia tässä, milloin sä oot aloittanut, mikä on saanut sut aloittamaan, minkä... Millä laajuudella, kuinka paljon sulla on tätä kasvatustoimintaa ja tämmöisiä asioita? No, mulla on kissoja ollut aina. Ja mulla on tämmöisiä pelastettua maatiaisia. On edelleenkin näitä kotikissoja muutama siellä. Ja sitten mä aloin, kävin ihan turistina kissanäyttelyssä yhden ystävän kanssa. Ja aloin katsella ja sitten etsin, katselin vähän näitä rotuja ja sitten... Tuli vastaan kuva Burmillasta ja aloin etsiä, että onko Suomessa näitä kissoja olemassakaan ja mietin tätä kasvattamista mahdollista ja yritin selvittää, että mitä se vaatii. Ja, ja tuota, kasvattajaksi ei ruveta ihan noin vaan, vaan täytyy ensin käydä kasvattajakurssi. Ja, ja tuota, sen jälkeen voi hakea kasvattaa nimeä. Se maksaa tällä hetkellä FIFessä 150 euroa. Ja sen jälkeen pitää olla sitten se kasvatusnaaras ja pitää jostain löytää. Ja, ja sitä tehdä se sitten lähtee vähitellen. Siinä on aika monta semmoista asiaa, mikä pitää huomioida ja minkä sääntöjen mukaan pitää tehdä, tehdä niitä asioita. Että kyllä se vähän semmoista paneutumista vaatii. Mutta mä oon aloittanut, ensimmäisen purmilla sain 2009 ja etsin hänelle sitten maailmanlaajuisesti urosta, kun tämä rotu on niin pieni, ihan maailmanlaajuisestikin, niin meni aika kauan, että sitten 11 syksyllä sain ensimmäisen pentueen, että se kasvatus on alkanut varsinaisesti syksyllä 11 ja nyt mulla on siellä neljä naarasta ja neljä urosta, joista yksi on täällä mukana. Ja sitten siellä on kahdeksan, seitsemän viikon ikäistä pentua, melkoisia riiviöitä. Ja isompia neljän puolen kuukauden ikäisiä on tällä hetkellä vielä kolme kotona. Yksi niistä lähtee vielä uuteen kotiin. Okei, sä sanoit, että tämä rotu on Suomessa aika pieni ja ei ole kauhean tunnettu. Saaksa sitten näitä sun kasvattamia kissoja Suomessa menemään perheisiin vai onko sulla ulkomaiset markkinat? No sekä että. Meillä on Facebookissa tämmöinen Purmila Breeders Lovers-ryhmä ja sieltä on kasvatuskissuja aika paljon sitten kysellään ja näin. Mä oon vain aika tarkka siitä, mihin mä myyn, mutta perheisiin on kyllä mennyt suhteellisen hyvin, että, että täältä Tallinnasta lähtöisinkin olevaan perheeseen on mennyt ja, ja hyvin, hyvin monenlaisiin paikkoihin, että Tietysti kun rotua on vähän yli 200, alle 300 nyt Suomessa, silloin kun mä aloitin oli 80, että se menee hyvin vähitellen eteenpäin. Et sen takia, että tämä on yksi aika tärkeä osa, että ihmiset näkee sen kissan livenä, että minkälainen se on ja, ja pystyy kyselemään vähän, että minkälainen ja olossaan ja elossaan. Koska se vaikuttaa aika paljon, että minkälaisen kissan mikäkin perhe haluaa. Ei kaikille käy sellainen vilkas ja sosiaalinen viereen tuleva. Joku haluaa rauhallisemman ja joku haluaa sitten varsinaisen elohopeen. Aivan, toi on ihan hyvä pointti. Syviini jää aamuun jossain, puhutan marjaa sen sulle juohon. En keihdyt ja te sinusta kauniin. En keihdyt lentää suuriin, ja tekee sinusta kauniin. He sinusta estacaundi En que ritlenta sunundi Ya te que sido estacaundi En que ritlenta sunundi Ya te que sido estacaundi en que ritlenta sunundi Ya te que sido Vielä näistä kasvattamisen vaatimuksista, että sä puhuit että ihan noin vaan ei kasvattajaksi ruveta. Että haluatko sä kertoa vähän, että minkä, minkälaisia vaatimuksia tai minkälainen prosessi tämä kasvattajaksi rupeaminen on? No, se kasvattajakurssi kurssi on, on tietysti se vaatimus siellä, kun voi hakea kasvattajan nimeä. Mutta sitten on hyvä ottaa selville siitä omasta rodusta mahdollisimman paljon. Terveysasiat, mahdolliset vaadittavat testaukset, ja, ja sitten myöskin katsoa niitä että Se voi olla aika työläs asia, että kun sä etsit sopivia, sopivaa naarasta sopivaa urosta, että sä saat todellakin kasvatettua niin, että siitä tulee jotain eteenpäin, että sä et vaan tee sitä yhtään samaa yhdistelmää, ja, että tehdään vaan pentuja. Että kasvattaminen on just, että katsotaan eteenpäin, ja saadaan jotakin, ja voidaan tuolta yhdistää näin, että Saadaan, niin kun se geenpuoli pitäisi pysyä mahdollisimman laajana. Ja se on ainakin näin pienessä rodussa, se on tosi vaativa asia, se ei käy ihan helposti. Että sitä, sitä se vaatii sen lisäksi, on tietysti tiettyjä sääntöjä, että, että jossa sä näyttelytät, niin siihen on omat sääntönsä. Ja, ja kasvatuskissoilla on joillakin roduilla on tosiaan näitä testauksia, mitkä pitää olla tehtynä ennen kuin kissa astutetaan. Ja, ja tämmöisiä on myöskin sääntöjä siitä, millaisissa oloissa kissa on. Suomessa ei ole häkkikasvatusta, mutta Keski-Euroopassahan on paljon sitä, että ne kissat on ulkotarhoissa. Ne ei elä perheissä. Mutta Suomessahan on kuitenkin pääsääntöisesti on niin, että ne elää perheissä. Kaikki nämä kasvatuskissat. Ja se tietysti tuo vähän haasteita, kun... Täytyy huomioida, että sukukypsä toimivakirjassa, me puhutaan toimivista kolleista, kun ne on leikkaamattomia, niin niillä on sitten vähän semmoisia meininkiä, että ne pikkusen merkkailee ja huusoli on sitten vähän sen oloneen. Kyllä ne tytötkin kiimässä voi merkkailla ja ääni voi olla aika kovaa, että se vähän vaatii tätä tiettyä kuulemattomuutta jossakin vaiheessa. Ja, ja, siihen täytyy niin kuin, kyllä valmistautua vähän henkisestikin ja, ja sitä kannattaa käydä vähän kyselemässä ja katselemassa, että onko todella valmis. Et esimerkiksi meidän rodussa on aika paljon tullut, että joo, mä en rupeen kasvattaan kasvattaa puoli, puoli vuotta, niin joo en mä kasvatakaan. Että sitten vasta on tajuttu, että mitä kaikkea se, se sitten oikeasti on. Se ei ole ihan, että tietysti niissä roduissa, joissa on paljon sitä volmia, niin se on vähän helpompaa, mutta, mutta kyllä se vaatii työtä ja etsimistä ja miettimistä. Okei, nämä on mielenkiintoisia pointteja. Se, tosiaan, niin tästäkin voisi nopeasti tätä touhua katsomalla niin ajatella, että tänne tullaan niin ihanien kissojen kanssa ja haetaan niin vähän rusetteja, mutta tosiaan, tosiaan tota, siellä taustalla on, on niin ihan tosista työtä ja niin just nimenomaan sitoutumista, että siinä pitää niin kaikenlaisten vaikeuksien kanssa sitten, tai niiden yli niin päästä, että se ei ole pelkkää ruusuilla tanssimista. Oliko sulla Helena jotain? Joo, kato, kun mä ajattelen sydämellä, niin mä kysyisin sitä, että, että, että, että miltä se tuntuu sit luopua niistä pennoista? Ehkutan nyt oikein. Nyt tuli itku. Niin. Siis se on, se on joskus todella vaikeeta. Se on, se on ihan oikeasti. Mä luovutan vasta 14 viikkoisena tai myöhemmin. Ja, ja niiden kanssa on eletty ja oltu. Ja, ja tota, kyllä ne on semmoisia lapsia, että ei se ole. Ja, ja tota, mä yleensä vien pennut uuteen kotiin, että samalla katsotaan, että onko mitä paikkoja, mihin pitää kiinnittää huomiota Ja sitten vähän katsoa, miten se pentu lähtee siellä ja onko mitä, mitä asioita. Ja siinä vaiheessa, kun perhe käy katsomassa, niin vähän mietitään, että minkälainen pentu nyt heille on hyvä. Ja yleensä mä pidetään oikeuden sitten viime kädessä valita, että koska mä kuitenkin tunnen ne pennut erilailla, kun mä näen ne itsekseni ollen, eikä vaan sitä pientä hetkeä, minkä se perhe sen näkee. Mutta se on vaikeaa, se on luopuminen ihan oikeasti. Jaksat kuitenkin jättää. No kyllä mä vielä varmaan jonkun, jonkun aikaa jaksan, koska mä oon nyt aika paljon tähän panostanut ja mä oon tuonut eri puolilta maailmaa näitä poikia ja yhden tytön ja tuonut vähän uusia värejä tähän, tähän ja muuta. Niin mä haluan vähän katsoa, että mihinkäs se menee, mutta yleensä mulle aina jää yksi jatkoon. Itellä. Näetkö sinun muuten näitä sun pentuja sitten myöhemmin näyttelyissä? että tapaatko sä. Aika harvat perheet näyttelyissä, oikeastaan mulla on vain yksi rouva, joka näyttelytää kahta mun kasvattia. Niistä toinen valmistuu nyt pian myöskin tähän korkeapaakirtelliin, että tota... On näin, mutta hyvin vähän ihmistä. Tämä näyttely on niin pitkä, tämä on kokonainen päivä, se on aika raskas, niin aika harvat haluat. Olen joitain kasvattaja sitten näyttelyttänyt niin, että he on tullut osaksi aikaa ja mä oon hoitanut sen siellä ja näin, mutta se ei ole vaatimus. Okei, mulla tuli tuosta mieleen muuten yksi lisäkysymys oli se, että... Mulla on semmoinen käsitys, että ne pennut jaataan niin näyttely ja niin perhe- tai kotikissa tasoisiin. onko tässä rodussa semmoista, että teekö pentujen kohdalla semmoisen luokituksen, että kumpaan kategoriaan ne kuuluu? No sikäli, että jos on joku sellainen asia siinä pennussa, joka eväisi sertin, sitten kun se on aikuinen, niin silloin se on lemmikkitasoinen. Mutta mulla on itse asiassa koko tämän... Kasvatusurani aikana on ollut kaksi pentua, jotka olen luokitellut pelkästään lemmikki ja niistä on ollut hinta ollut lemmikkihinta. Että jos se on näyttelytasoinen, niin se on se tietty hinta. Ja, ja, kyllä, ne, kyllä ne on melkein ollut kuitenkin sitä tasoa, että olisi voinut käyttää kasvatuksen tai näyttelyttää. Minkä, minkä tyyppiset jutut sitten tässä rodussa on? No mennään, mennään tuonne ja jutellaan vähän lisää tästä rodusta, mutta jos sanoo, että mainitsit, minkä tyyppisiä juttuja ne voisitte olla, mitkä saasut luokittelee sen kissan, mitä sä, mitä sä sanoit, koti lemmikkitasoseksi? No jos kissalla on oikein paha napatyrä, niin sitä ei voi leikkaamattomana näyttelyttää, mutta jos se korjataan, niin leikattuna sitäkin saa näyttelyttää. Mutta sen mä luokittelen silloin niin kuin lemmikiksi. Ja jos siellä on joku häntämutka tai jotain tämmöistä, mutta sitä mulla ei ole kyllä ollut kertaakaan. Että, että, siinä, että, että jos on joku tämmöinen tavallaan luustovika tai, tai joku... joku Sellainen kauneusvirhe. Meillä ei onneksi ole hirveästi mitään vaatimuksia, niin kuin joilla on pirmarodulla, on, että pitää olla sukat, pituiset ja näin, ja et ne on sitten virheitä, mutta meillä ei onneksi ole sitä. Okei, tämä on oikein mielenkiintoista. Tota, onko jollakulla tähän kohtaan vielä jotain kysyttävää vai lähdetäänkö me tuonne kiss, kissan luokkeen katsomaan, miltä tämä nyt sitten näyttää? Sen verran mä olisin vaan, että tuskin tuolla äh, rikastuu tuolla hommalla. No ei todella. Kyllä tämä vie niin paljon. Kun miettii, että mulla on nyt koti siinä kunnossa, että minun pitäisi remontoida koko alakerta. Mm -hmm. Kiitos poikien. Niin Ei tällä ei sillä tavalla. Mä joskus laskin, että se penun hinta, mikä, mikä meillä nyt on, mitä me on ihan laskemalla laskettu, niin siitä ehkä jää 50 euroa. Ehkä. Ja, ja tota. Sitten kun miettii, että siellä pyörii pesukone, niin joka päivä, menee kaikkia tämmöisiä asioita, ja mäkin syötän pennut lihalla. Ja näin, että yhden pennun ruokintaan menee semmoinen 300 euroa hyvin helposti. Ja sitten rekisteröintimaksu ja, ja kaikki nämä emon ja uroksen tietyt verikokeet ja muut ennen astutusta, niin ei sillä kyllä rikastu. Niin siis todella, tehdään rakkaudesta kissoihin kuten Kattiradiotakin tietää. Kyllä, nimenomaan. Kyllä tämä jää rodun eteen. Mennäänkö kattoon nyt sitä kissaa? kasulla sula mulla on poja henki ja No, nyt ollaan tässä kissan luonne, niin tämä on, on todella totta kyllä tosi hienon ja voi sanoa jopa, että erikoisen näköinen kissa. Toi, noi kasvonpiirteet on tommosta aika, aika omanlaisensa. Ja aivan tällainen ihana. Hän ottaa ihan, ihan rauhallisesti tässä häkissä, että on selkeästi kokenut konkari. Joo, niin kysytään nyt sulta sitten tarkemmin tästä Rodusta. Tota... Sä tossa mainitsitkin, että täällä on ihan tämmöisiä omanlaisia piirteitä, siis mulla tulee tästä niin kuin nopealla vilkaisulla jopa tommo, vähän tämmönen niin chihuahua koira mieleen, että tuossa on jotain noissa kasvoissa niin kuin semmoista, noissa silmissä. Furmilla no, on ensinnäkin, näähän on pääsääntöisesti hopeakissoja. On myös kulta, variaatio. Mulle on muutama kultapentu Suomeen syntynyt. mutta tota, Tämä pohjakarva on aivan valkoinen ja väri on karvan päässä. Et vaikka hänkin näyttää valkealta, mun naapurin puhuu tuhkakissoista. Se on aika osuva nimitys mun mielestä. Joo, näyttääkö, tuo noista tuhkaa tai hän olisi ollut jossain niinku, piipussa joo? Voin kertoa, että joku on käynytkin joskus suunnilukuin, on kestänyt pari kuukautta, että on saatu jäljet pois. Mutta tota, tosiaan se väri on tässä, tässä ihan karvan päässä, tähänkin on musta. Tämä on niin musta hopea shade. Ja sitten näillä on, etenkin näillä mustilla kissoilla on oikein kunnon kajalit silmissä. Nämä silmät on semmosimuotoiset isot. Ja se on se mastjuttu purmelalla. Sen lisäksi tämä on semmoinen keskikokoinen, sanotaan, että nämä tytöt painaa vähän vajaa kolmesta kolmeen puoleen kiloon, ja pojat painaa siinä noin neljä, neljän kilo huijakoilla. paitsi meidän yksi jättiläinen joka painaa yli viisi kiloa. Niin toi on aika kokoinen rotu sitten, kun mä mietin, että mulla on tyttö kotona, Siperiankissa tyttö, joka ei tosiaan ole mikään, Hirveen lihava, ei nyt laihakaan ole, mutta suut suht normaalipanon, niin hän on 5 kiloa, kun mä siihen vertaan, niin... Kyllä, se on normi koko sille kissalle, mutta tää on hieman semmoinen, tää on kuitenkin lihaksikas, mutta elegantti. Tämä tää ei ole semmoinen maatuskamalli, ja on hyvin jänteviä, ja tota... Yleensä kun pentuja ja kerran vie näyttelyä, niin tuomari ottaa, että tämä on tämmöinen. Kepal... Ei, kyllä tämä painaakin, kun ne lihakset on kuitenkin sitten ihan sellaiset kunnolliset, että nämä on kovia hyppimään ja, ja kiipeilemään, että ne kyllä tietää nämä kissan, kissan toimet oikein hyvin ja erittäin auttavaisia, todella auttavaisia ja osallistuvia, että kyllä siinä vaiheessa, kun nämä pennut tulee sinne aikuisten muuten muiden joukkoon, niin Joskus täytyy tehdä niitä ovi kiinni, että saa lakanat vaihdettua, kun otas sieltä pussilakanasta pois ja eti sinne ja tänne, ja ne on jo siellä aluslakanan alla ja joka paikassa, niin välillä meidän täytyy vähän eriytyä. Ne on hyvin auttavaisia todellakin ja osallistuvia. Ja tässä yksi yö, mä, että miten mulla on niin outo olo, niin mä ahaa, yksi pennu, se tulee peito alle mielellään nukkumaan, mutta se oli tullut yöpaidan sinne mun selän yöpaidan alle. Mutta ahaa, no onhan tässä ylämme hirmu kuuluva. Aivan ihan, ja hän on kyllä todellinen hurmuri. Teillä tosiaan toi arvostelu jo oli, ja onko se nyt sitten niin, että se on päivän ainut tapahtuma? Tässä, tässä tulee, jos näitä olisi enemmän kolme kappaletta, vähintään niin tulisi värin paras, eli se tavallaan on rodun paras valittaisi, mutta kun hän on nyt yksi, niin sellaista kisaa ei ole. Sitten tulee kaikkien sen tuomarin Leikkaamattomien urosten hän valitsee sinne ne urokset ja niistä valitaan tuomarin paras loppupaneeliin, joka on sitten päivän lopussa. Ja näitä hän on neljä, Et esimerkiksi tuossa Merjalla on tuo sfinksi, niin hän on neloskategoriaa ja meidän lyhytkarvakissat on kolmoskategoriaa. Ja sitten persialaiset ja eksotikit ja nämä pyhät pirmat ja mitä muita meidän muita rotuja on ykkös, ykkös joo tyttö. Ykköskategoria ja kakkosissa on sitten nämä puolipitkäkarvat, just ja, ja mainekuunit ja norjalaiset. Ja nelosissa on nämä itämaiset ja abyt ja somalit ja ä, nämä rekskissat. Hei, tästä tuli mieleen, että mistä tämä rotu on peräsin? Tähän on tuota Englannissa eräs paronitar omisti Lilan Burman ja chinchilla persialaisin, eli siis pitkäkarvasin tämmöisen hopeakissan. Kuinka olakaan herra toisiinsa ja tekivät ensimmäiset lapset ja niistä tulikin niin kivan näköisiä, että sitten Englannissa ja Tanskassa ruvettiin niitä kehittämään. Ja Suomeen tuli ensimmäiset 96. Tämä on tää nyt kuitenkin jo ollut, mutta tämä on niin hitaasti vaan lähtenyt, koska se kanta on ollut niin pienessä ja on pitänyt aloittaa. Että nyt on välillä tehty uudelleen sitten, että on laitettu purvan kanssa tai persialaisen kanssa, mutta se on aika pitkä tie siitä kasvattaa sitten, niin oikeanlaiseksi purmillaksi. Tuosta geenikannasta mulla tuli vielä sen verran mieleen, että otetaanko tähän rotuun niin muista roduista tai rodut, roduttomista kissoista niin sanotusti? Niin tavallaan niin kuin ulkopuolelta roto, että sitä kantaa rikastettaisiin? Se vaatii erikoisluvan ja siihen käy ainoastaan purma tai, tai tota persialainen. Tiedän, että britti, brittiläistä on jossain yhdistettyä, mutta ne on aina erikoisluvan vaativat. Niitä ei voi tehdä tuosta vaan, se täytyy sitten perustella miksi ja kuinka ja, ja näin. Ja tätä on, on jossain tehty kyllä. Mutta siitä tulee tosiaan aika pitkä tie sitten saada se, että siitä tahtoo jäädä vähän liian pitkä karva ja tulee tämmöisiä liian ominaisia, että se kaksi-kolme sukupolvea eteenpäin, niin sitten ollaan jo taas oikeassa laadussa. Okei, tämä on mielenkiintoista. Hei, mikä sulla on sitten ihan tämmöisen puhtaasti näyttelytasoisen pennun hinta? Kiinnostaisi, näissä rotukissoissa taitaa olla aika eri hintaluokkia niin kuin eri roduissa. Joo, me, me on pyritty pitämään se niin kuin aisoissa sitä hintaa, kun jotkut luulee, että se maksaa pitkälti toista niin meillä on, jos se on näyttelytasoinen, niin se on 9500 se hinta. kasvatuskissan hinta on sitten vähän toinen. Mutta siihen vaaditaan sitten myöskin enemmän tiettyjä asioita, niin kuin se lähtee ulos, että siihen on rokotukset ja rabiesrokotus lisäksi ja, ja passit ja kaikennäköistä muuta, muuta ylimääräistä sitten siinä. Aivan. Hän on kyllä siis todella aivan. Tämä karva on aivan ihana. Tämä on niin tällainen kerma ja sitten tässä on tosiaan vähän tämmöistä savua. Silkkinen. Joo, se, se on todella... ...pikkusen Niin, aivan. Tota, me, me koitetaan laittaa meidän tän jutun yhteyteen, niin tosiaan me napattiin tuossa kuva, niin koitetaan laittaa, laittaa myös kuvat näistä kissoista, ketä me tässä nyt haastatellaan tässä nyt. Ottaa sieltä mun Facebook-sivulla on aika paljon näitä kuvia näistä, ja sitten mulla on se sivu Kissamummon purmillat, kun tämä Kissamummo on minun kasvattajanimi. Siihen olin just tulossa, että sun, sun kasvattajan, kasvattajan nimi on tosiaan siis Kissamummo. Kissamummon. Ja mikä on nyt hänen sitten ihan koko virallinen nimensä? Hänen virallinen nimensä on Kissamummon Helmiaamun... Kämpy, mikä sun nimi oli? Helmiaamun valo? Kissamummon helmiaamun valo. Joo. Hän on syntynyt helmikuun 15. päivä aamuyöllä. Ja se oli aivan ihana, kaunis, pakkas aamu. Ja koko se pentu oli Helmiaamun jotakin. Siellä oli Helmiaamun tähtiä ja... Aivan ihana. Onko hänellä sitten joku lempinimi, että sä et varmaan puhuttele häntä ihan koko kokonimellä? En todellakaan, hän on kämpy. Hän kämpysi joka paikka, niin hän on kämpy. Oi että, kämpy, aivan ihana. Hän ottaa kyllä tosi rennosti ja rauhallisesti, että hän täällä nyt köllöttää ja yrittää varmaan vähän silmiäkin ummistaa. hän tei kyllä tämän näyttelyn vilinä yhtään tunnu häiritsevän. Ei, hän on tykännyt ihan aina ja sitten hän saanut kahdenkeskistä aikaa mummon kanssa, niin sekin on ihan hieno juttu. No niin, tietysti. Niin, tota, sanoit, että tosiaan sulla valmistui nyt tätä kissa tässä arvostelussa niin korkeimpaan kategoriaan. Niin, se vielä, mitä se tarkoitti? Eli hänestä tuli Supremisampioon ja siihen on nyt käyty ensin, kun kun kissa tulee 10 kuukauden ikäiseksi, niin hän pääsee avoimeen luokkaan. Tarvitaan kolme sertiä, että valmistuu championiksi. Ne voi kaikki olla Suomesta, ei tarvitse olla ulkomailta. Sitten tulee International Champion, siihen kaksi sertiä Suomesta ja yksi ainakin ulkomailta. Sen jälkeen mennään Grand International Championiksi ja, ja siihen vaaditaan tuota kahdeksan sertiä niin, että, että yksi ainakin ulkomailta. Ja tämä Saprimi vaatii 11 sertiä, joista ainakin se yksi sieltä ulkomailta. Eli näyttelyissä saa ihan tosissaan käydä, kun haluaa näitä, näitä titteleitä tavoitella. Ja samat tittelit on, on premiorina sitten leikatuilla kissoilla, että myös leikattuja kissoja näyttelytetään. Ja huom, myös kotikissoja näyttelytetään, mutta heillä ei ole näitä titteleitä. Että täälläkin on aika usein ollut Suomestakin kotikissoja, mutta nyt ei taida olla. Niin tässä ei taida nyt olla kotikissa luokkaa, luokkaa tässä näyttelyssä, vai? Näyttelyluettelo on erinomainen tietolähde. Katsomme täältä. Ei muuten näytä olevan, nelosen päättyy, jollei ole sitten laitettu alkuun. Tää on muuten sellainen tietolähde oikeasti tää, että täältä näkee kaikki, että mitä rotuja kuuluu mihinkin. Ja jos saatte tämmöisen, niin se olisi teille varmaan aika hyvä. Ei muuten ole kotikissa nyt. Onpa jännä näyttely, tosissaankin. No jostain kuultiin, että kesällä olisi tulossa sit vielä joku isompi näyttely, että ehkä tämä on nyt sitten joku vähän, vähän pienempi tässä kohtaa. Joo, täällä on tavallaan ollut aina helmikuussa, toukokuussa, elokuussa ja marraskuussa näyttely. Nyt on poikkeuksellisesti tämä näyttely tammikuussa, ja sitten kesäkuussa on Baltic Winner, joka on siis tämmöinen, että sieltä saa sitten tämmöisen tittelin vielä siihen nimen eteen jos voittaa sen, sen kisan. Okei, oikein mielenkiintoista ja kiitos kovasti sulle ja meidän onnittelut ehdottomasti nyt vielä tästä valmistumisesta kämpylle. Kiitos. Kiitos, joo, ehdottomasti. Kaiken sulle annoin, koitin pitää mitä vannoin, eten koskaan jättäisi sua. Sivilla aika lentää. Nyt ei oo enää enempää. Ja mä pyydän, et ymmärtäisit mua niin kuin enkelin. vaikeet mua näe. Jostain ääni sanoo kuuntele sun sydäntä Jos vain se olisikin niin helppoa. Siit voisi biisille kertoa Jos kirjoittaisi ehkä se toissien selkoon Tuntuu että niin on aina tehnyt 20 vuotta nopeasti on aika mennyt Kasvettiin yhdessä, vanhettiin yhdessä Me vastaan maailma, tapeltiin yhdessä Rakensin koko mun elämän sun ympärille Hinno saani esittelin nöstä Ville, tähän keinun tahtomattasi mattasi köytit, mut, mut on silti onnellinen, että löysin sun. Ollaan tultu käsi kädessä läpi helvetin risteyksissä, me on seisty yhdessä ennenkin halan sua. Kivusta tekis mieli huutaa. Aina ennen on jatkettu samaan suuntaan. Niin kuin. Mitä korkeammalle lentää Sä sanoit mennään, kovempaa en pelkää Lisäsi vauhtiin, nousti taivaisiin Lucifer avas ovet bileisiin sairaimpiin Aikamme bailaltiin aamuihin aikaisiin juhliin ainaisiin, takasi haikailin Mut ykkösluokan lippu en kyhennyt downgradea Enkä ois halunnut tosissaan edes feidaa Sä tulit maailman tappiin, muutama loppu loppuhappi Joku mua kovempi tyyppi ois voinut akki. Miten menee ne tuli kyseleen multa Juhlat oli juhlittu, annoin kyynelten tuolla Maailman loppuun asti kirjoitan yhä meistä Vaikka nyt mun täytyy oppii päästää irti Niin muista et on aina täällä silti Niin kun ei.